עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים כי בדבר אשר זדו עליהם. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. ויהי ממוחרת וישב משה לשפוט את העם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 אתה שמע בקולי אי עצך, ויהי אלוהים עמך, היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים, והזהרת אתם, את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו ואת המעשה אשר יעשון. ואתה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 אם את הדבר הזה תעשה, וציווך אלוהים, ויכלת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר, ויבחר משה אנשי חי מכל ישראל, וייתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות.